Bu gün də inşallah elə ki, yəni biz yəni şərq firqələri var ki, yəni onlardan danışırdıq. O şərq firqələri ilə 6-7 yəni və onlardan birincisi yəni buddalların firqəsi idi və ikincisi də yəni hinduslar. ki, hansı ki hindus e, hindus yəni əqidəsi hindus deyə firqəti e, bu ümumiyyətlə Yəni, Hindistanda, yəni miladdan 15-18 əsr əvvəl yəni, yaranmış bir firqədir. Yəni qədim bir firqədir və bu firqələrin içində hər hansında yəni müasir yəni gördüyümüz yəni Krisnaçılar yəni, bunlardan bir hissədir. Yəni bunlardan təsirləmiş bir hissədir. Çünki onların əqidlərində gəlib görəcəyi ki, onlar yəni, o Krisnada onlardan bir hissə hesab eləyirlər. Yəni ayrıca bir e, firqət kimi deyil, Hı -hı. ancaq e, onlardan təsirləmiş yəni hindulardan təsirləmiş bir firqədir. Və hindu hindusların hindus e, yani nə deyirlər e, firqəsi və ya da dini ümiyyətlə e, həmçində ona barhamiya və barhamiya əqidəsi fədi dinə deyil həmsinə yani bütpərəsi yani e, necə deyirlər Bir var, insan məsəl üçün ə, ayrıca bir ilaha ibadət eləsin, Bu, ə, həmçində ə, bunlarda isə nə deməkdir, bunlarda vaxtəni o da ki, insan, onların bir ilahi, onların bir neçə ilahi var və onların ə, özlərinin ehtiqatına görə, yəni insan bir evdə bir neçə ilah ola bilər binəsi ilah ola bilər. Ola bilər e, bu məsələdə filan ilah olsun, filan məsələdə filan ilah olsun. Və bu e, hindusların da, yəni e, əsas ideologiyalarda budur ki, yəni ilah bir dənə deyil. Onlarda ilah bir bir evdə acı bir neçədən ilah ola bilər. Hansı ki, ki, bu günlərin özündə də bu günlərin özündə də yəni Hindistanda, yəni Hindistan yəni, necə deyirlər ə e, insan özündə təxminən 800-dən yərən ibadət növü var. Düzdür? Bunların hindustan özdərinin bəzi e, məsələləri var ki, əqidələrin də, etiqadların bəzi məsələləri var ki, onlar, yəni bugünkü, yəni müasir, yəni onların prezidentləri onları ləğv eliblər. İnşallah onu yeri gələndə deyəcəyik. Onları onlar ləğv eləyir o da ki, yəni dünyanın yəni qanunlarına yəni zid olduğundan. Ancaq onların e, əsas məsələlərdə yəni fəlsəfədən, yəni əmələ gəlmiş bir e, fəlsəfə həmçində yəni, yəni keçmiş dedevovların adətləri və təqidlərindən meydana gəlmiş bir necə deyərlər bir firqədir. Və ancaq bunların banisləri haqqında isə, yəni bunu inişə edən, bunu müəssisə edən adam haqqında konkret, yəni bir məlumat yoxdur. Sadəcə yəni tarixdə deyirlər ki, e, onlara e, hər dəfə məsələn bir dövlətin gəlib onları fəth etməsi, onlara hələsin onlara, yəni bir əqidə, bir metod öyrətməsi, bunlar artıq onları ona cəmləyib, artıq gəlib, yəni bu hindusuluq, yəni firqətə yəni gətirib çıxardıb. Və düz bəzlədiyi ki, onlar, yəni miladdan 5-15 əsr əvvəl arayunlar gəlib onları fəth eləyəndə onlara öz əqidlərini salmışlar və bəzə də şeyhizətin, e, yəni miladın əvvəl 8-ci iləndə, e, yəni Sehirbazlar hakimədə gələndə onlara bir neçə əqide atmışlar və bu onların da necə deyirlər, e, əqidləri də de, bütün bunların məcmu halında, yəni toplanan yəni, hərədən bir işə götürürlər, yəni, bu hala, yəni gəlib çıxmışlar. Şeyh onlar Allahın rububiyyətini Onlarda düz əqdlənən biri təvhiddir, amma təvhid onlarda nə demək? Təvhid onlarda o deməkdir ki, yəni insan hansısa bir bütün ilah götürməsin özvə tam hər şey ondan istəməlisən. Təvhid onlarda o deməkdir. Allah. Əgər tam ki, ə, əgər tam ki, yağış bütü varsa, məsələn kinalarda da görsələr onlar yağış yağanda hansı ilahın yanə gelir gün çıxanda hansı ilahın yanə gəlirlər. Yəni sən hansısa məsələdə kimi ciyanı hansı ilaha tutub getmirsən, təvhid onlarda odur. Allahın göydə olması da. Yox, onlar, yox, onlarda yox, tamam əqidə tamamilə başqa cürdü. Yəni onlar, yəni o necə deyərlər, o, Allahın olması bu bərabərlə onlar tamamilə uzaq. Yox, yox. Yox, rububiyyət yoxdur onlarda. Ət-təvhid e, e, var. Təvhid onlarda odur ki, insan hansı bütün yana çönürsə, tam istədiyi ona hiss etməlidir. Yəni tam təvhidən istəməlidir. Yəni hər bir məhsələyə ona, yəni ona yönəlməlidir. Heçmiş Ərəblər şey bunlar Yox, keçmiş Ərəblər, onlar, türlüdə, yor, o, yor, keçmiş o, ərəblər biz baxdılar, keçmiş Ərəbdə fərqi oydu ki, onlar Allahu səmi nə deyir onlara haqqındadır ki, "Vələyin onlardan sonra yeri göyü kimə nə deyəcəklər?" Allah. Onlar suda kimdən istəyirdilər? Allahdan. Quriya çanda şərik qoşurdular. Onlar, Abu Cəhəl, məsəl üçün Abu Sufyan kimlər, onlar məhkən özündə nə, nə deyirlər? Biz bilirik deyə Allah təkdə, Allah yaradandı, ibadətə Allah görədə. Lakin o bütünlər nə görə ibadə edirlər? <tü> Yüqarib bunu elə Allah üzülfə. Onlar Allah yaxınlaşdırsın deyə. Düzü, bu barədə onlar tizarifdə var idi. Çünki onlar e, orala, e, çünki Kəbə elə İbrahim ilə el İslam vaxtında orada təvaf var idi, həc var idi, aydındır. Onların xüsus, özlərinə uyğun həcləri, ibadə Onlar orada iba öz bütlərinə satırdılar, ilah kimi bütlərinə satırdılar və onların... E kitabları, yəni kitablarına gəldiyisə, ümumiyyətlə onların, yəni bu e, yığdıqları, yəni öz əqdidələri məcmu halında, yəni bir neçə, yəni, kitabın ətrafında cəm olub və onların kitablarından biri, yəni Feydadir. Feydadəki hansı ki, orada yəni hikmətin, yəni öyrətmək ibarəsi, yəni həmən o kitab, yəni hikmətin öyrətməyə barəsində necə deyirlər, məlumatlar var və ikinci kitablarda da e, necə deyirlər, Yacur Veda. O da ki, e, Onların ıı, dövründə olan, yəni ıı, din adamların, yəni, onların din adamların yəni, haqqında olan, yəni məlumatda yazılan bir kitabdır. Və üçüncü kitablar ondan Sim Feydadır ki, o da, necə deyərlər, onların ıı, namazlarında, ibadətlərində oxuduqları dualar. Həmən o kitabda yazılmış bir kitabdır. Və dördüncü kitablar da onlardan Ətrul Feydadır, o da onlardan, ıı, necə deyərlər, onların... Iı, tilsimlər, ondan sonra onların danışıqları həmin yəni bu kitabda, yəni cəm olunmuş, yəni bir kitabdır. Və ondan sonra bunların yəni başqa e, həmin o dördün kitab dövləri də onlarda 4 hissəyə bölünür, 4 hissəyə bölünür. Və həmçində onların yəni, insanları insanlar haqqında isə gələndə, yəni onların ümumiylə e, insanlar həmən o ideologiyadan dağınına gidən əsas adlar onlarda çox olub və onlardan birisə əvvəl neşədətdir ki, hansı ki onlar e, insanın e, gördüyü, yəni ümumiyyətlə bu sufilikdən yəni, təhsiləmiş bir şeydir, yəni sufilərdə onlardan təhsiləmiş bir şeydirlər və deyir, onlarda əsas yəni gördüyü şeyləri, yəni sirrini öyrənmə barəsində, müşahidə eləmə barəsində e, bu ideologiyə həmən ideologiyadır və İkinci məsəl sonuna da məhə baharta. Bahartada həmçində kristalların əqidəsində də eyni adamdır ki, hansı ki onlar yəni iddia elirlər ki, e, onların allahları yəni özündən yəni bir hissəsini yaratmışdır və həmin o Bahartada və Bahartada özündən insanları xalq eləmişdir və Allah həmin o Bahartaya ruh vermişdir və o həmin Bahartada başqa insanları xalq eləyib öz ruhuna yəni, onlara vermişdir. Yəni bu onlarda həmin bu əqidə həmin əqidədir və həmçində onların isə ilah məsələnə gələndə isə dedi ki onlarda yəni təvhid var Yəni onlar təvhid sözünü işədilər, amma onlarda təvfik, yəni dəqiq, yəni bir məna deyil. Yəni təvfik onlarda nə deməkdir? Təvhid onlarda ə, hansı ilahın yanını, hansısa bir məsələyə ötəri gedirsənsə və deyə onlarda ilahlar çox ola bilər. Məsələn, döyüş silahı ayrıdır, uşaq simə ilahi ayrıdır, evlənməkdə nigah bağladıqları ilah ayrıdır. Ondan sonra döyüşə getmək üçün ilahı ilah ayrıdır, yağış ilahı ayrıdır, külək ilahı ayrıdır, günəş ilahı ayrıdır, yaz ilahı ayrıdır, payız ilahı ayrıdır. Yəni, meyvelətədə çıxan ilah ayrıdır Yay ilahı ayrıdır Yəni, nə qidirsən, yəni ilah var Yəni, bunlarda tovfid nə deməkdir? Tovfid onlarda həmən ilahlarına Həmən o özdən ehtiyazıları Olan zaman onlara yönədikləri Məsələlərini də tam onlardan istəməkləri Tovfid bunlarda, yəni, o əqilədir Həmçində onlarda Yəni, təəddüd var Yəni, ilahların e, Necədələr E, çayları çoxdur və onlar qadağan edirlər ki, qadağan edirlər ki yəni ilahları yəni fərdləşdirmək və dedi ki, yağış ilahı ayrıdır, külək iraydır, gün, günəş və dağlar ilahı ayrıdır, hava ilahı ayrıdır və ilahlar onlarda yəni çoxdur. Həmçində onlar, e, necə deyərlər, onlarda üçlü əqdəsi də var, düzdür, bəzi mühasilədən, bəzi alimlər yəni bunların, bu əqdələrin, yəni hindusların əqdələrini cəmi ediblər və e, o həmen əqdəni demə ola ki, naxsanilərin, yəni üçlü əqdəsi ilə, yəni uyğunlaşdırıblar və axırda həmen, yəni müəllif o qərarə gəlib ki, yəni naxsanilər digərtin yəni, başqa bir ilah axtarsınlar. Çünki bunların, yəni bu əqida metod, yəni təxminən yəni ondan əvvəl, yəni miladdan əvvəl, yəni hindustların yəni əqdəsinə uyğun gəlir. Və onlarda ilah nə deməyidi? Üçlük nə deməyidi? Üçlük onlarda odur ki, yəni, miladi, yəni 9-cu əsrdə, yəni dedik ki, hindu ona hücum edən, yəni kahinləri vəzə, yəni Şehribazlar vəladı. Onlar deməli ilahların çoxunu yox elədilər. Deməli əsas üç sənə böyük ilah saxladılar və o 3 üç ilahada üçlük dedilər. Yəni o üçlük nə demək idi? İnsan o üç sənə ilahın arasında heç bir fərq yoxdur. Onlar üçü də eyni hüquqa malikdilər və üçündən birindən hissəmək, yəni üçündən nə yəni, istəmiş bir kimi şeydir. Yəni təxminən yəni Nastanində olan yəni üçlük yəqi dili kimi onlar da İdiləşi onlar üçü ayrı-ayrı şeydilər, ancaq birlən hissəmə, yəni qalan ikisindən, yəni istəmək kimi, yəni, bir şeydir. Və onların üçlüyündən birinin adı Brahma, Feşno və Seifa, yəni üç dənə ki, onlar həmen ilahları içində yenə yəni, cəm eləmişlər. Və onların əsas əqdilənə düz bu batıl çoxdur onlar haqqında. Onların əsas əqdilərinə gəldikdə isə dedi ki, ümumiyyətlə batıl olan bir odur ki, Onlar insan öləndən sonra insan öləndən sonra yəni insanı yəni, yandırırlar. Yandırırlar yəni, o niyyətlə ki, yəni, o yandırılmasa əgər onun ruhu yəni, başqa içimə keçməyəcək. O ruh o insandan, ə, yəni ölə insanı yandırandan sonra o ruh ki, ondan çıxır. O ruh ondan çıxandan sonra ruhun yəni, üç halı ola bilir. Yəni, ə, ya deyir mələklərə qatılıb qoşulur, ya deyir hansısa bir adəm, adəm övladlarının birinə gedib qoşulur və ya da deyir ki hansısa, yəni gülahlarına görə isə o gəlir, gedib, yəni cəhənnəmə gedir. Və cəhənnəm də onlarda, yəni bir cür cəhənnəm deyil onlarda və cəhənnəm də onlar, cəhənnəm çoxdur. Düzdür, əhlüssünnəni müsəlmanın etirafına görə cəhənnəm birdir. Sadəcə cəhənnəmin təbəqələri var, dərəcələri var, cəhənnəmdə əzab formaları var. Ancaq bunlara görə cəhənnəm bir dənə deyil. Yəni hərənə günahına görə seçiniz ayrı cəhənnəm var. Ayrı cəhənnəm olar. Şəbəndə inanmırsa adılecimondan Yox, e, yani, ondan... yəni, yəni, Yox, onlar yenə deyir, əgər onlar tək Allah'a inansaydılar, soruqsa... onlar özlərindən o qədər, yəni ilah düzəltməzdilər. Yəni onları kim soruşur? Yox, onlar soruşulsal da demir, onlar bu gün, yəni e, hə, kimi necə görmürlər? Onlar o cürdə hökm verir? Onlar demirlər ki, insan öləndən sonra dilləcə imtahan. Belə şey yoxdur orada. İnsan deyir ki, e, məsəl üçün ruh Onlar əsas onların məsələsi ruhnaldı. Məsəl üçün o Xristianlarla danışanda görürsən ki, onların ə, bütün əqidələri eyni üzərindədir. Yəni ruhun ruh. üzərində. Məsəl üçün ə, bizdən soruşanda ruh haqqında biz nə deyirik? Allahu səmaulayda nə deyir? Yəssəlinu ka'nə ruh, yəni sənin ruhun haqqında soruşanda nə deyəndən on haqqında sənin düzü bir şey elin vermə. İsra suresinin 80-ci ayəsi. onlardan soruşan getmə hansısa bir Xristianla mübahisə eləndə ruh haqqında sizdə az məlumat var. Bizə deyir 80 tonla yuxarı kitab Yəni o onlarda əsas ideya insanın cəsədiylə deyil, onun, onun ruhuyladır. Yəni o cəsəd ki öldürürlər, insan öləndən sonra cəsədi yandırmada məqsəd nədir? O ruhun ona xilas olması. Yəni o cəsəd yoxa çıxmalı ki ruh xilas olsun və o ruh da xilas olandan sonra üç halı var. Ya mələklərə qoşulacaq, Ya hansısa bir insanlara, yani əgər ən yüksək dərəcədə o ruh mələyələrə qoşacaq. Yox əgər ə, adı, savab qazanan insanlar, salih insanlardaysa, hansısa gedib salih insanlara qoşacaq. Yox əgər pis insan, cünahkar insan isə, bu da cəhennəmə çəyəcək. Və cəhennəm də onlarda bir etap deyil, yəni hər insanın özün cəhennəmi var. Və həmçində Krishna, həmçində bunların etiqatlanan biri budur ki, yəni onların hansısa ilahi öləndə ruhu getdi Krishna'ya girdi ən yəni, krişna daxil oldu və bu etiqada da etiqada görə də krişnaidən özünə arzə edilir əqidələri ruh haqqında. Yəni krişnaidən etiqadına görə ruh, yəni bu hindustan əqidəsinə görə deyil. Krişnaidə görə ruh, əgər yaxşı insan, yaxşı insan olubsa, onun ruhu cüyərcinə, yaxşı kuşasada düşəcək. Əgər orta babad insan olubsa, ünsə uh, e, üçün onun ruhu hansısa bir qoyuna keçə, İneyzadə gedəcək. Yox ə pis insan olubsa, onun ruhu məsəl üçün kərtənkələyə, ilana, ondan sonra şirə, pələngə, belə insana. Yəni onlarda əqidəyə görə bu əqidədir. Krishna nədir bəs? O onlarda addır. Kimin adı? Yəni onları etiqada görə onların ilahalarının biri öləndə ruhu gedib, yəni Krishnəyə daxil olur. Yəni bitcəndə ağdə on, onlar haqqında yəni kitablar yazıblar, yəni onlar kitablar buraxdılar, amma kitablarda onlar nə deyirlər? Onlar düzmən deyib bilmirəm bu indiki Krişnasılar, yəni o etiqad edirlər yoxsa onlar Kişan ilah sayılır yoxsa yox? Amma onlarda onların peyğəmbər onlar iddia eləyirlər ki, onların bu dini yəni bir peyğəmbərlikdir. Yəni Allahdan olan bir dindir və iddia eləyirlər ki, onlar ə, deməli miladdan əvvəl Yəni 5000, yəni elə bir ki 50 əsrlərdə yaranmış birdir. İndi bunu bunlar etiqad edirlər. Və etiqadına görə onlara ə, ilk dəfə gələn peyğəmbər Baharta, yəni, yəni o deyir Allah onu özündən yaratmışdır. Mən Allaha inanın var. Allah forması onlar yox, danışan. Bu yəni məsələn Krisnaçılar yoxdur. Onlar danışanda Allah sözünü deyirlər. Peyğəmbərünü sözün deyirlər. Və Azərbaycan avam Azərbaycanda çaşı da nədir? Onlar Allahı o biz tərk edən kim başa düşmürlər Allahı. Onlar Allah demirlər onlar ilah deyirlər. Yəni ilah da biz ona e, büt, bütləridir onların. Bir onlar sadəcə biz tərcümədə onu ilah kimi deyirik. Çünki onlar ona ibadətə ibadət, i̇badət olun hər bir şeydə ilah da aydındır. Amma onların dedikləri o Allah biz deyən Allah deyil. Onların o dedikləri Allah nədir? Bu hindustuların əqidəsidir. Bütlər Yağış ilaha ayrıdır, flan ilahı ayrıdır. Va ilahlardan biri ölüb, yəni Krişna, Krişna. Onun ruhu yəni Krişnaya daxil olub və o Krişna da olub ondan ilahı. Aydındır? Yəni onların inandığına görə həmin o Krişna özü, yəni Bahar Tana özündən yaradıb o onu yaradıb və özünə ona ruh füləyib və sonra da o yaradılmış peyğəmbər o da öz insanları xəbizi özündən xərgəyib özünə də bir ruh füləyib. Aydandır. Bu özü nədir bilmirəm hə? Yox, onlar onu insan əslində o insan, insan kimidir, insan kimidir. Bilir. Və onların əqdələrindən biri də odur ki, dedi ki, onlarda ə, ə, əgər insan fəqir Okey. Yəni isə tarixdə həmin o Krishna olubdur. Yox, tarix indi iş orasıdır ki, yəni nəhs oyaşar bir şey. Miladdan qabaq 5000 il əvvəl tarix kitabı ola bilər. Hə, çox daha. Yoxdur, yəni 5000-in 50 əsri eləyir təxminən. Yəni 50 əsrdə, yəni düz danışanda biz məsəl üçün tarix təlimə deyirlər, "Eyramızdan neçə əsr və neçə milyon il əvvəl?" Bunlar hamısı yəni fərziyyəvi bir şeylər də, amma fakt onlar haqqında bir kitab kimi Əcid məsələn sən götür elə peyğəmbərlər haqqında. Yəni görürsən ki, yəni Quranda, Sünnədə peyğəmbərlər haqqında məlumatı düz bəzi hədisdə gəlir ki, onların sayı məsələn deyir ki, 124.000-ə yaxın peyğəmbər olub. Yəni bizdə Quranda neçəsini haqqında məlumatı var? 6125dir. Və Sünnədə də bir neçə. Yəni bəlkəcə 100-ə yaxın ümmi eləsən yoxdur da. Yəni o haqqında məlumat yoxdur. Bizdə heç məlumat Adam aləsəmdə tam məlumat yoxdur ki, Nuh aləsəm haqqında, məsələn, o biri peyğəmbər haqqında necə doğulublar, necə yaşılarlar, necə ölüb. Bu haqqda heç bir məlumat yoxdur. Yəni peyğəmbərlər haqqında sırf tam yalnız bizə Məhəmməd peyğəmbər haqqında məlumatdır. Yəni ki, bəyanı da açıqdır, ilinə kimi, gününə kimi, vaxtına kimi, hadisələri kimi, hər bir şey kimi bizə peyğəmbər haqqında olan məlumat şəhadət aydındır. bunlar da bu ideyaları eləməkləri də bunlar sadəcə insanları hazırlayırlar. Yəni ki ö, ö, ö, onlar bir Krişnanı bir din kimi qəbul edirlər ki, guya bunların bu dini, yəni İslamdan, yəni miladdan 5000 il əvvəl o. Yəni dəlil nədir ona? Evet. Əgər təkcə bunu biz qəbul eləsək ki, bu bir din kimi isə, o onda qəbul edir ki, İslam da Allahdan. Bunlar onu qəbul edir ki, İslam da Allahdandır. İslam dini də Allahdır, düzdür? Yə yəni, ya əgər sən bunu qəbul eləsən ki, din Allahda, Krişna da Allahdandır. Krişna dini də Allahdandır. Bu da Allahdansa, deməli hər din sonra gələni fətil eləmir, deyir ha eləyir. Də onda Krişna 5000 il əvvəl gəlibsə, Krişnadan sonra gələn dinlər onun bateliyəsi deyə yox eləmir. Başa düşün, deyir eləmir. çünki, çünki e, insan e, kiminsə mübahisə eləyəndə, yəni hansısa bir qanun, hansısa bir, necə bir məlumat əsasında mübahisə eləməli ki, yəni sənin məlumatın budur, bunun ətrafında mübahisə. Əgər onda yoxdursa, nə əsasında onda heç, bir, heç bir, bir, şey yoxdur. Və onların da yəni əqidələn bir lid odur ki, əgər onlarda yəni qadın əgər e, e, həyatında əri ölübsə, yəni ömrün axına kimi qadın, yəni ərə gedə bilməz. Bu əqidə də onlarda əslində nədir? Əslində odur ki, o qadın əri ilə bir yerdə yandırılmalıdı qadın ailənmə yediy yandırılmalıdır. Sadəcə onların ə, müasir, yəni prezidentləri, yəni bu ə, qan, bu kimi qanunları ləğv ediliblər ki, yəni yox, yəni ki, deyirlər ki, yəni dünya qanununa zidddir. Ona görə yəni bunu ləğv ediblər. Sadəcə yand, qadın yandırılm anca ömrün axına kim nə olur? Yəni dul qalır. Dul qalır və kası pis camaat ona pis kimi baxırlar ki, yəni sən nə pis insansan ki, əyrin ölüb sən özün sağsan. Yəni, o demə ola ki, müsəlmanlıqda ən ə, pis yəni insan yəni təbək gələnə yan yəni, aid ollar. Hətta bəziləri o o qadın yəni lənət eləyənə təhlana yəni gətir çıxarırlar. Yəni çox pis hala yəni gətirib çıxarırlar. Həmçində... həmçində onlarda yəni belə bir yəni əqidə var ki, onlar yəni ilk uşaqları yəni balaca yaşından yəni qız oğlanı yəni kəvin kəsirlər qız oğlana verilər. Sadəcə onlar əgər e, yəni böyəndə də evlənirlər. Balacaqdan ona onların kəbli kəsilir. Və əgər uşaqlığında e, oğlan ölərsə, e, balacan oğlan uşaq ölərsə, o qız ömrün axına kimdə nə edir? gedə yəni, bilməz. Və onu da yəni prezidentləri, yəni e, qan dedi kimdir o, yəni hmm. onu ləğv veriblər və onu qadağan elib, yəni həmən o niqahı kəsməyə qadağan elib, sadəcə onlar artıq yetkinlik yaşına çatandan sonra yəni həmən o niqaha, yəni icazı verilir. Çünki, yəni bunun zübatından deyir, onlarda yəni neçə milyona yaxın insan, yəni belə əntsi halda olub ki, yəni çünki onlar döyüşlər, zatlar olanda, yəni belə ə, oğlan uşağların ölməsi artıq o nə qədər qızın eyləncisi, yəni dul e, cədiyyərlər ömrünün axına kimi, yəni qız kimi də qalmasına yətisadır, ona görə bu qanun ləğb eləyiblər, yəni Hindistan əqdəsində bu qanun ləğb eləyiblər və elə qanun qəbul eləyiblər ki, onlar yetkinlik yaşına çatandan sonra həmən niqahlarının yəni, yəni, kəsə bilər. Və e, ümumiyyətlər onlar haqqında yeni cədiyyərlər... E, Yəni kitablarda, yəni məlumatlar çoxdur. Yəni onun həmçində Şəhrişan də özün Əlmiyyəlvani hələ kitabında da, yəni bu hindustuları əqidələrindən yazıb Və ümumiyyətlə, bu hindusların, yəni bu fəlsifəsi də demək olar ki, yəni İslam xəlifəli, xəlifəliklərindədir, hansı ki, Abbasların dövründə, yəni həmən Hindistan torfalarının fətih ediləndən sonra onların o kitablarını yəni, Ərəb dilinə çöndərdilər, İslamı ad elədilər və baxımdan da orada, yəni, orada olan əqdəvi, batil əqdələr, demək olar ki, yəni fələkiyə, yəni fələkilər, aqləniyələr, və hinduist əqidəsinin bəzi hissələri də, yəni da, yəni müsəlmanlar da onlardan, yəni lazım olanları özlərinə götürdülər və ilk dəfə fəlsəfə də, yəni islama, yəni həmin yəni, başladı. Və bu hindustan əqidəsi də, yəni öyrəndik, yəni miladdan qabaq ki, yəni əsrlə aid edilir, təxminən miladdan əvvəl 9-cu, 8-ci və bəzən də gətirik 15-ci əsrlə aid edilir və fəlsəfi bir əqidədir, fəlsəfi bir əqidədir və necə deyirlər, və bu baxımdan da yəni, bu əqidələr əqidədən də, yəni, bir neçənin əqidələrlə formalaşmış, bir neçə əqidələr formalaşmış ki, və onlardan biri dedik ki, yəni Krisnaçların əqidəsidir və inşallah, yəni düzün Allah